Polisona FM. Paréis és una associació que néixer el desembre de 2005, no té ànim de lucre i té domicili social a Sa Pobla. Es dedica prioritàriament a organitzar estades temporals a Malarca durant l’estiu i les festes de Nadal, d'infants orfes, de famílies humils o desestructurades de Bielorússia i d’Ucraïna. Ara, l'ajuda de l'associació Parells se centra en donar suport als nins i nines afectades per la invasió russa d'Ucraïna. Hola Esperança, com estàs? Benvinguda al podcast de Polisona FM. Contamos de la associació Perell i del acolliment de nens i nines d'Ucraïna i Bielorrusia. Hola, com va? El meu nom és Esperança Seguí, soc presidenta de la associació Perell des de fa 17 anys que va néixer aquí a Sa Pobla. Venen aquests infants a través del programa sanejament. Fa de 17 anys que durm aquest programa aquí a la entitat de la pobla, però estan repartits a nivell de Mallorca, i sí, venen en estiu i després també venen uh, per Nadal. Quina és la situació dels nens i nines que són ara mateix a Ucraïna? No, la veritat és que és bastant delicat segon quina zona que teniem, per exemple, teniem la zona dels Novs que fa frontera amb Bielorússia i també la zona de Buda. Totes aquestes zones estan bastant delicades. No surten ara més carrers perquè hi ha tot a joc i de tot. És dir que estan allà cada vegada nos avisen, cada dia mos sol avisar que tenim un perllà i estan en contactes amb onament si s'animen a recolectar aquests nins d'allà de dins i després pres l'ajuden mos i costallosos a, a la frontera. Oh, bueno, estem allà, avorem-ho, i ara poden treure aquests, pues, anem per aquests. Després de la setmana que hi hagi sapotes altres, pues, anirem a fer els altres. No tots, però n'hi ha que sí, que ja els ho començàvem a treure. N'hi ha d'altres que hauran d'esperar un poc més, perquè la seva zona és impossible ara penetrar, perquè o està dinamitada, està plena de bombardejos, també els hi tiren tirs i la veritat que han no estat amagats. Mm -hmm. treballa l'Associació la Perell en aquests moments de guerra? Bueno, eh, tenim voluntaris que se n'han d'anar cap allà, se n'aniran carregats sense tot material mèdic i és material de tema d'alimentació i temes de bebès, i se'n van, n'hi tres que van cap a Hongria i tres que aniran cap a la frontera de Polònia. I si idea, bueno, que ja ho estem tot organitzant i quasi tot ja està al després vendran plans amb gent nostra d'allà que noltros coneixem, n'hi ha d'acollides que tenim noltros, i entre ells, famílies també seves. Bueno, ara ho estem tot gestionant, perquè també depèn si és un nen de sa família, doncs l'home ja queda sa família d'acoïda, si vénen nens, eh, perquè només són un veïnadat, si vénen nens amb aquesta dona, doncs s'acercarà, perquè tenim nosaltres, hem rebut, afortunadament, moltes cridades, no, diríem, a través d'immels, moltes famílies d'aquí de Mallorca, que ho volem agrair, la veritat, perquè volen acollir qualque infant, o qualque nucli familiar, de les seves cases i la veritat tenim un llarg llistat que tenim allà referències, telèfons i tot per posar-nos en contacte amb ells per si els han d'amenestar. Bé, és que m'ho tro han tro trobant de tot, de tot tipus. Ara n'hi ha molts que, ha que ja, ja ha travessat la frontera de Polònia. Amb això que farà? Que mos esperarà allà, a un punt que no tots ja li han dit, estiran allà, és un punt que també allà donen ajudes, és a dir, el tema de, de voluntariats els donen menjats, els donen perdó, una és una tipus de maca, però almenys estan calents, perquè ara també les temperatures d'allà han baixat bastant, i m'ho trobant que depèn dels tipus, d'allà on estiguin, i de la zona on estiguin els estem mouent. Qualcun a la meva partirà demà, intentarà agafar el tren de Kiev, n'hi ha d'altres que els hi de convoi i els adouen fins a la frontera, és que depèn un poc de situació i del número de persones que surtin d'aquell lloc en concrets. Aquests dies han partit tres furgonetes de Pobla, plenes de material solidari cap a Hongria i Polònia, països que comparteixen frontera amb Ucraïna. Sí, la veritat és que ja tenim uh... Tenim allà una, bé, tenim allà una, una organització que ja els fan d'enllaç llàs, que mons oberès cerca a la frontera i després ells, per un micro, dir per un canal, pues ells poden entrar allà, sobretot a les dones, sí que els deixen menar i, i conduir per de dins Ucraïna i no els aturen tant com en els homes que sí que els aturen perquè volen donar, eh, els han de llistar per certs de mortalitat, dir, per tot el, tot el tema de la guerra i ells ho reparteixen a aquesta gent de per allà i el que molt ens duim és material, me, eh, material mèdic, després tenim eh, material de, de bebè i també tenim molt de menjar. La veritat, tot en llauna, el sigui sigui de consumir, a l'instant, la veritat. Bé, la manera de col·laboració pues, tenim en temes de donacions de... de, de... De, de menjar, de coses de bé que siguin tabuletes, bolquers, potitos, menjar cereals, i després també tenim la de les metges, sobretot també. Necessiten venes, el casparit, o bé, l'alcohol, l'oxigenat, bé, tot el que pugui ser, per molt, tot el que pugui trobar, i també una altra manera, es fer un, un petit ingrés, una donació, encara que siguin 5 euros, perquè tot suma, perquè pensau, aquesta gent, a part de que nosaltres ja han de pagar tots els transports, el tema de la benzina, que també tot està pujant, i després va de venir aquesta gent, tots els bitllets que han de passar, pensar que no tots som insular, una illa insular, i ja han de venir de Barcelona, de qualque zona, i és una manera de fer-los pues, pagar el i que puguin venir, és PoliSona FM